gallegos no baj festa a ver como saio desta de vendote moverno a baile a ver como saio desta de Que le, no seramos, que no ser a de que la dusara, pois música. E desvello me gusta pasanto máis no. Que Ai madre mía cos armotes. no vare. Empezaba a tocar. Eh. Con esta música danos nos pe pois para ir á capital da Ribira Sacra. Eh vamos a falar co noso correspondente Eh, apartado de que enche preguntou, que non é nada máis e nada menos queixo, Sr. Manuel. Claro. Eh, damos boas tardes. Boas tardes, Sr. Manuel. Sr. Manuel. Boa, boas tardes. Boa tarde, benvido, moitísimas grazas <risa> por atendernos. Teño que corrixirvos para empezar. Dime. Eh, eh? Oxe non no me pillades na Ribeira Sacra ah, vale. Non non me pillades na capital da Ribeira Sacra Ah, vale Pois pues, hai que rectificálo, claro eh, Pilladesme na Ribeira Sacra Ok <risas> ¿Eh? Pero en Quiroga Ah, moi ben, claro Noval no de Quiroga Terra de boviño, terra de aceite sí, señor. De, Moitas outras cousas Pero xa pa outro día vale. Oye, tan hacer a, ce, a Cerdeiras tan con flor Non? As, as cerdeiras Ah, sí, sí, xa se empeza xa se empeza a ver ese fermoso eh, ese fermoso panorama mm -hmm. eh, ese fermoso paisaxe que que é ver as, as cerdeiras en flor, a verdade que si ese branco que empeza sí. a, a inundalo todo xa <ríe> chega, xa <ríe> chega, con forza Entónes chegan as abellas tamén Evidentemente Pois <risa> eh, pues, por aquí estamos, aquí me pillades hoxe Muy, Muy ben, ben, estupendo Unha parada, parada técnica para pa atender a vosa chamada Muy e, e incluso decirvos, para que pensades que estou atento mm. eh, Que hoxe non fai falta ter un receptor de radio na casa Ou no. un bordeador mm. Que, que co propio móvil xa podes, bueno, escoitar calquera programa de radio sí. Alén da do riago das patacas, o estranxeiro, a sí, beronda sí. da casa. Eh, estive ester falando con Alberto. Sí. Eh, cunha poetisa eh, dinamizadora cultural sí. que a verdade é que me engaloyou co coa última poesía que que sua poesía extraordinaria. Que te lago aí, exposición bosa. A verdade que me puxo Sí, e sí, sí, sí, sí. sí, a, eh, sí. a, a, a, sí. a nós sí, tamén, sí. a nós tamén. No. tamén. Sí, sí, sí. Un, foi un agasallo extraordinario Unha cousa que, bueno, que temo te la gravada, Por lo tanto, intentaremos enviárlela a tamén Pero disfrutar dela outra vez cano, sí, sí, sí, de, sí, de, sí. Como temos o podcast Nun momento, calquera eh... persoa das que nos están escoitando Pode meterse na nosa páxina e, e escoitala outra vez eh, de sí. pois que, vea, Arrepiante esa poesía eh, E máis tratando pues, o tema da guerra eh, de, de, de, de, de, O que está sufrindo esa xente Eh, sobre todo eh, sobre todos os pequenos que lles están roubando a infancia, roubando sí. vida, roubando infancia sí. en esa poesía, verdad que se non se nós estamos concienciados, se non estamos, a verdade é que nos fai reflexionar eh é a quen teria que facer reflexionar é os que parece que non doblan eh sí. non dobran a Eh, que se nos recapacitan hmm. non veñen a bo camiño, non paran este, este desastre, este sinocidio Carai, que mala Madre, sorte no, desgraza, eh, que, que mala sorte No mundo, no mundo, si, si É que non lle paren os pés eh... Vale, mágo Pero bueno, vimos o ese. asunto, se queredes Claro, quando ti se parezca Oye. encantados, veña Empezamos coa sesión logo de Kenche preguntou E vimos co Gústame, desgústame Aí vamos Deña? pois a ver, empezamos cos gustáme. Eh, empezamos cos eh, os desgustáme de que, re, que recollín estes días eh, bueno, e vou deixar en tres non hemos poñendo excesivistas demais. Vale. O primeiro desgustáme é que non non me presta, non me gusta que sin vista pouco en educación. Eh, segundo datos do do Estado español do 2022 Galicia aumentou o investimento en educación, pero por baixo da media en comparación con outras comunidades autónomas un 1,4% máis que no 2021 foi o investimento en educación mm -hmm. fronte a media nacional que foi de un 5,7 xa yeah. o sea que bastante diferencia a... con estes datos é a comunidade autónoma que menos aumentou o investimento en educación no 2022 Uh -huh. en comparación con eh, o co ano an anterior uh -huh. eso se, eh, a segunda que menos investiu despois de Galicia foi Cataluña con 2,9 e uh -huh. a que máis Andalucía con 10,5, pois pues uh -huh. imaginaremos a diferencia de aumento de 1,4 en Galicia a un 10,5 en Andalucía sí. bueno o sea que a comunidade autónoma que menos investiu en educación do Estado Español, segundo datos do, do, do Goberno. Sí, A Consellería de, de Educación da Xunta argumenta que, eh, ainda así, é unha das comunidades autónomas que máis inviste por alumno, mm. con 8.075 euros por alumno, fronte aos 7.043 de media. Bien, ¿eh? Eso por Riba de Galicia estaría eh, Euskadi e Navarra. Tendo sí. en, en conta ese dato de investimento por alumno. Pero, pero no total no total, tamén pode influir que Galicia teña menos alumnos, evidentemente no total somos a que menos aumentou o investimento en a educación eh, no do, do 2022 non me gusta a min tampouco, ¿no? parece ser que en Galicia guste que haxan moitos burros pois pues non sei <risa> ou claro. van para outro lado <risa> tamén, tamén sí, sí. tampouco me gusta eh, o suicidio Oh. E, os datos de, e os datos de suicidio que está en Galicia e concretamente eh, a provincia de Lugo autodesgrasa sí. eh, ben grande parece que non se dá tallado este pues, eh, esta desgrasa esta no. este, este, eh, bueno esta, esta tendencia mm. Lugo é a provincia española con maior tasa de mortalidade por suicidio segundo datos do INE Instituto Nacional de Estadística mm -hmm. no 2022 houve 52 suicidios Joli. casi casi un por semana eh, un 15,4% eh, de mortes cada de cada 100.000 habitantes pensade que Palencia que é a segunda con a tasa de suicidio máis alta ten un 13,9% de mortes cada 100.000 habitantes e Galicia a peor Bueno, Lugo, pero, perdón, por provincias, Lugo, a peor provincia con 15,4%, que se traduce por golpeo principio con 52 suicidios en no 2022, casi un por semana. Entonces, pues es un dato muy muy malo. Un 14% por cada 100 habitantes. 15,4% de mortes cada 100000 habitantes. Fuh. Casi un por semana. El eh, Lugo eh, eh, repite e eh, volve a ser a provincia eh, con maior tasa de mortalidade por, por suicidio. Que eh, bueno, xa non entremos eh, como hai teorías, eh, estudios concretos que eh, rigorosos de todo, tampouco se poden sacar conclusións, porque hai xente sí. que pode que comenta que pode ser a climatología, pode ser a, a baixa densidade poblacional, a súa idade, etcétera, etcétera. Non sempre son Eh, factores determinantes. Claro, claro, claro. Pode, pode haber outros, entón nunca se pode concretar eso. Creo que si sí. comenta a xente que está preocupada por estes datos, é que acá hai que visibilizalo máis, uh -huh. hai que destinar máis axudas á prevención. Claro, claro. Eh, comentan, por exemplo, que morre máis xente por suicidios que por accidentes de tráfico. Caraí. Uh -huh. eh, sin embargo, hai máis axudas para preven... para máis campañas para previr os accidentes de tráfico que para previr o suicidio, por exemplo. Vaya. Entón, aí está a cuestión, poñer en riba da mesa o tema, eh, poñer máis medios que afondar uh -huh. pois, na prevención. No, Podo vale. menos, é sí, previr, evitar que a xente lle pase pola cabeza eh, unha idea suicida. Carai. Pois non me gusta para y... nada, ah, eso que vivindo tampoco. na provincia de Lugo, En Galicia, que se xa pois, a, a que piores datos ten relacionados coas mortes por suicidios. Mm. Vaya por e remato o desgústame co a, tampouco me gustan a baixada de empresas, a, a creación de empresas. En Galicia caeu 8,38% en marzo en comparación co mesmo mes do ano anterior, do 2023. 415 compañías Se crearon 38 menos que hai un ano. Uh -huh. A provincia que máis creou foi Coruña, con 165, e Orensa que menos, con 31. O xe que un mal mes de marzo claro. para a creación de empresas aquí eh, na nosa terra. Uh -huh. Uh -huh. Vai a creación de empresas con respecto ao ano anterior, claro que sí. ¿eh? Eso... Ao mesmo mes, ma, comparando marzo, marzo. Marzo de 2004, claro. o no, que acabamos de pasar, uh -huh. e marzo de 2023 o ano anterior. Grandes, uh -huh menos empresas en Galicia y eso que a economía vedes de que vai ben sí, sí, eh, a, sí. nivel, a nivel estatal, tamén a nivel galego es que... pero bueno, eh, esperemos que un dato puntual sí. e a tendencia media ao longo do ano sexa pues, es... eh, es... mellor que esa estatística mellore claro que sí, moi ben e vou con gustame Veña. gustame a iniciativa de Arritma, Arritma é unha iniciativa sí. cultural que ten por objetivo divulgar a música e a poesía galego-portuguesa as uh -huh. actuais. E ven de mm, concederse o premio ou reconhecimento a mellor canción do 2023, en Galicia Portugal. Uh -huh. e Portugal. E eu sei este ano a canción morena do grupo Ninjures que acabamos de escoitar sí, bueno, correcto, sabedes que son músicos da terra de Armando da Fonsagrada de, Fonsagrada, sí, de, sí, de Compostela de bergantiños mirade que mestura aí de, <risa> sí, sí. de, de músicos de, de tres lo, localizacións sí, sí, eh, diferentes sí. de Galicia sí, e tú de Ningures eh, ¿no? sí, sí. exactamente pois eh, unha honra que Galegos Novaix conte con, con música deste grupo eh, os, nosos parabéns por o reconhecimento como mellor canción do ano a, a Morena é <risas> claro, sí, unha peça que mistura tradición galega coa música eh, de baile electrónica o sea, sí. estas fusións que se perder a tradición Ajá. levan a pues, a ritmos eh, tendencias máis modernas e ¿no? uh -huh. Como é a música electrónica Estamos... Tambén me gusta sí. eh, Que se vos gustan os coches clásicos Ajá. Que Togrense, concretamente Es Pogrense Ali onde trabalha nosa amiga Silvia sí. Se en xo escenario este fin de semana 6 e 7 de abril Ajá. Da dunas, dun salón De exposición Do vehículo clásico 30 expositores, 20 clubs afeccionados e máis de 140 coches de época, oh, matriculados entre o 1917 e o 1994. Uh -huh. Habrá moitas actividades relacionadas, campeonatos de, de sim racing, de rally, de clásicos de slot, destes de pequeniños que van teleadxidos, uh -huh, uh -huh. habrá youtuber famoso sobre vehículos clásicos. Sí, sí, uh -huh. E bueno, sea que para os amantes uh -huh. do coche clásico, pois pues, xa saben, en Ourense este fin de semana Concretamente, no no paso de exposición, se es pobrense. Uh -huh. uh -huh. eh, eh, también nos... Eh, eh, este Para fin de no semana, ¿no? Claro, clásico, iba a decir, ¿no? Sí, claro, eh. Eh, eso, eso es interesantísimo, porque en, en Galicia, por lo menos, había ahí, no sé, clubs y eh, eh, asociaciones que, que, que bueno, mantienen eh, esa fórmula de... Eh, re, Gardar e eh, conservar coches eh, sí. antigos moi moi interesante tamén sí, sí, correcto, sí. Re, eh, vou rematando por Gústame uh -huh. Gústame tamén que Ourense estea presente no archiconhecido festival del Orién uh -huh. uh -huh. a música entroido de Ourense estarán presentes neste supercoñecido festival intercélsico uh -huh. uh -huh. Asociación Rebulir Ourense pollo grupo seleccionado uh -huh. para representar a Galiza na 53 edición deste festival de, de música mm -hmm. que se celebra na, na Bretaña Nel Orién, oh. sí, sí Exactamente, que estará presente 40 anos despois a provincia de Orense eh, estará representada neste eh, festival e haberá uns 45 artistas músicos, pandreteiras, pandreteiros bailadores, bailadoras eh, representantes do, de, de, de algúns centroídos de, de aquí de, de, de Orense Eh, coñecidos, máis coñecidos eh, podo decirvos que estarán xente como Carlos Núñez, Ajá. Caldo o Parume sí, de Malvas xa sí. o sea que, que bueno, unha moi boa representación a través da Asociación Rebulir de ourense Galicia no Festival Intercélptico del Lorient e remato con que tamén me gusta que María Mariño xexa este ano a Señora das Letras Galegas mm. a plataforma de crítica literaria a SEGA vende a anunciar o Día das Galegas das Letras a homenaxerá este ano a María Mariño Carou uh -huh. unha das poetas máis relevantes do século pasado, a que no 2007 a RAC dedicoulle tamén o Día das Letras das Galegas tamén me gusta si unha galega unha eh, galega tamén moi, moi conhecida literariamente eh, eh, que, eh, que bueno, que yo boito por las letras galegas pues ya tamén reconhecido sí. este ano como a señora das letras sí, señor. unha grande representatividade precisamente no, no mes das, da, dos libros que, que este mes de Arbil lóxicamente, moi ben, moi ben exactamente, que imos camiño imos camiño do do, do San Jordi claro, claro, claro, claro. e fago vos unha una exclusiva. Sí. Porque de aquí a, a San Jordi igual podedes contactar con ela, xa xa entrevistastes eh, en galego Novais, sí. pero vai eh, estar nas Ramblas a ah, pois eh, co a súa última novela, eh e bueno para para tamén os, os seguidores lectores dela de podan eh tamén falar, comentar algo con ela. Falamos H de Celia. Celia. H Celia Núñez. C sí, sí, sí. O... Face, as faces do diamante. Non vos acordades que a entrevistastes? Hm. Mm. lembrades de que era sí, sí, sí, sí, sí, sí, de Li o 24 no San Jordi. Averá máis, averá máis mm. eh intelectuais, máis escritores poetas, etcétera, galegos galegas, sí, sí, pero, y galegas. Sí sí, sí, sí, sí, y algún catalán también. Sí, sí, sí, algún catalán también. Sí, que de Galicia, por porque hemos comentado, sí, sí. ella va a estar seguro. Osotros que va a estar, no os puedo decir, mm. pero ella va a estar seguro. Sí, sí, sí. É eh, verdade que Celia foi unha unha unha descuberta extraordinaria. Sí, sí. sí. Celia nunha. E remato? Mm. Con que remato? Hombre, co desse calibre de non te, te te te te non te ainda non ainda non a música. Aínda pues non son somos capaces. Temos que tre, trebo que mandar eu. Ter, que buscar unha en especial. Sí. Mandarei bola eu. Bueno, si, si a, a tua proposta seguro que a mellor atopámos sí. máis máis seguro, claro sí. Sí. Pues de mandar bola mentras sí. sen cortiniña. Vale. Sen anticipo musical, es fondo, dimos vimos ás atopacións da libretiña pequena. Hm. Mm. Dúas mm. no día de hoxe. Teño unha frase, frase popular, porque me gustou moito a puntina libretiña, igual vos xa coñecides, eu non e por iso para mi foi novidade pero pareceu-me moi, moi ben moi a caída uh -huh. e eh, eh, pa, para compartir con todas e todos vos uh -huh. amigo que non dá e coitelo que non corta aínda que se perda non importa xabía des si señor, si sí, señor iso dicio miña boa algo amigo que non dá e coitelo que non corta uh -huh. eh... aunque se perda non importa Ah, amigo, Armando sabía. Sí. Pues muy bien, un premio para Armando. <risa> <risa> eh, eh, remato con fragiloxía eh, da mm, Ripada collida de Galicia Confidencial, que xa vos teño dito que moi moi recomendable a sesión Eh, verbas verbas sudas non queren testemunhas de do lingüista Xosé Antonio Pena. Xosé Antonio Pena xa nos comentache varias veces a ver se si, se si somos eh, moi... capaces de, de falar con él Sí, sí, sí. Pues, sí a, veces, a veces podemos localizar eh un día un día porque eh, parece moi, no, ba, unha unha eminencia neste mundo da fraseoloxía. Eh no hai que confidenciar, xa por digo a xestión que ten A mí, bueno, a mí má vida. Este tipo de cousas a mí dá má vida. Uh -huh. eh, vou consultando porque creo que saca unha cada semana, o sea que uh -huh. é bastante doado de seguir, bastante doado de atopar tamén no Galicia Conferencial e desbaixando xa atopades. Uh -huh. eh, pois pues, no día de hoxe quería compartir con vos, uh -huh. eh, citando de onde, de onde saco a, o, a frase en cuestión de, de esta semana. Sí, sí. Eh, a frase é uns nacen para santos e outros para pés de bancos. Sí, señor. Equivalente, eh, en castelán, sería unos nacen con estrella e outros estrellados. Sí, señor. <ríe> pois pues, claro. podendo dicir en galego, eh, ben en xebre, uns nacen para santos e outros para pés de bancos, non temos por que traducir eh, sí. a de unos nacen con estrella e outros estrellados, non? Sí, sí. Eh... moi, moi enxebre ademais é máis máis riquiña a nosa que non é xa outra e, e outras tamén que valerían na uh. liña da, da anterior uh. tamén eh, que son tamén moi, moi boas uh. non teñen tampouco nada que envexar a primeira uh -huh. Uh -huh. son tres uns nacen deitados e outros de pé esta sí que é máis popular Escalada, sí. así, gran trascendencia Eh, filolóxica ni mm -hmm. sociolingüística sí, sí, sí pero hai outras dúas tamén moi boas unhas nacen para moer e outros para serem moídos <risa> sí, sí, sí, señor sí, sí, sí. esta tamén é eh, pa, pa, pa poñer aí eh, na, na pizarra ou no corcho Claro que sí. ou compósito, eh, remato muy bien, muy a uns empreñanlle esos bois e a outros reventanlle as vacas sí. Eh, pois, pues, o primeiro tiño sentido a miña aboa. <risa> <risa> Cando ela diía dicía, hai xe quenxe nace pa santo e hai quenxe nace pa ser eh, pez, de de de, pez de banco. Pois <risa> <risa> pues mira, mira, aí está. Queda, queda reflectido aí <risa> que é eh, popular que eh? o propio Armando lle escoitou a súa nai va súa avoa dixo A miña boa, a miña boa A súa boa, xa que era eh, pues, moi refraneira. Que, sí, sí, sí. Pois eh a min parece espectacular, uns nacen para santos e outros para perder bancos. Ou ou nesto da sorte de con estrela ou sen estrela. Si. Sí. Algúns empreñan os bois e outros reventen as vacas. Mira que. <coughs> que diferenza, eh? Si, sí, sí, sí. señor. Sí, mágoa, mágoa que esas cousas sucedan E, e, de, e de feito no, no século XXI están a suceder tamén Sí Claro que sí Correcto, pois ataque aquí a recolleita e a chega para compartir porque estas cousas é como un boviño. Sí. ou un boi xantar ou claro. un bon doce ou un boi Son para compartir. Exactamente, unhas boas torrijas. Aí seguiremos compartindo, de verdade que é un placer e honreterte aquí cada, cada, cada semana, cada, cada xoves que aínda que en algunha ocasión non poida ser, para non é un placer. Pero para a seguinte, sale che. Eu fago eu fago esforzo, sabedes que polo que cobro, eh, pois pues teño que esforzarme máis do que podo. Moi ben claro Graciñas, xoxe Manuel unha aperta grande, hasta outra semana veña outra que... e, xa me fare desa crónica da actuación do sábado claro, Muy claro, bien. claro eso faremos ademais, eh... se vos dá tempo, claro si, sí, si, sí, si, sí, intentaremos non havería máis cousa que fazer eso precisamente, ademais eh, eh, coido que é preciso facer acto de presencia cunha grande persoa que admiramos tamén Hombre. Bueno, pues a ver se si vos gusta Espetáculo, xa me diréis Venga, Venga. unha aperta grande ta Outra logo. por aí, hasta logo Hasta luego, xa Pela minha biologia Já ja devia Ler expresso A jogar todo o calandar O meu armário Já ja devia Tenho as gravatas por cor e os amores bem arrumados Mas tenho a lua em sagitário e o meu calvário é ser feliz Nunca fui de fazer planos, já perdi o um manual Se me esquece dos teus anos, juro que não fui Formal. Tenho a cabeça na lua e o coração nos pés Põe-me a ouvir as conversas Nas planadas dos cafés Eu sei Pela minha biologia já devia ler os preços Jogar o calendário O meu armário já devia Ter as gravatas por cores E os amores bem arrumados Mas tenho a lua em Sagitário E o meu calvário é ser feliz Gosto de pensar em nada E por pensar em nada mais Já pensei em como tudo e nada em tudo são iguais E agora pense em nós como num barco preso ao cais Se o futuro cana me é presente dos teus pais Eu sei Pela minha biologia já devia andar o expresso A jogar pelo calendário o meu armário Já devia ter as gravatas por corzinhos Amores bem arrumados Mas tenho a doença agitária E o meu calvário é ser feliz Tenho a lua em Sagitário O meu calvário é ser Feliz Tenho a lua em Sagitário O meu calvário é ser